Què és tot això? Què ha passat? La meva feina era disparar contra el lo Què és aquest foc? <totipat> <tipat> <tipat> Esclar, has canviat de pla, Johan. <tipat> és molt millor així. <tipat> és immillorable. Sóc formigues, tots intenten fugir del foc com si fossin formigues. <tipat> és fantàstic. Et un Jenny och han <laughs> so that Ah Ah Ah Fix it llibres, que es cremen els llibres! Tots intenten fugir desesperadament. Es trepitgen els uns als altres perquè tothom vol ser el primer. Que la pot sentir sent la por? Un monstre. El diable davant dels meus ulls. S capaç de disparar la primera vegada o no? aquesta és la diferència. Ser capaç d'utilitzar l'arma o no ser ne capaç. T'han ensenyat a disparar? no Vols dir que no'has aprèst tu sol? No? No he disparat mai cap àrma. Ni una sola vegada? Doncs no. Es deprem el gallet dues vegades. Així augmentaràs les probabilitats d'encertar el teu objectiu. En el cas que no tinguis oportunitat de fer-ho, fes-te la idea que et som a mort. Hàgit de disparar No n ets capaç, eh? Hàgit disparar Tu no pots disparar Hàgit de disparar Tu ets un metge i prou L'únic que saps fer és salvar vides, només això Matar és feina meva, que encara no ho saps Tu n ets del tot incapaç Sempre es prem el gallet dues vegades. Pot no pot rebut cap tret La mà ja... ja no em tremola Johan El fum em molesta De pressa, si no m'afanyo. No et deixaré escapar. Aquest cop no. S'ajudin, que m'agradaria! Està tancada! Malaïtsia! Obriu la porta! Obriu-t'una vegada! Calmin-se, si plau, Que tothom es tranquil·litzi i es boqui amb calma! Segueixin les instruccions dels guardes i posin-se en fila! És impossible! Què? Totes les portes estan tancades amb clau! Sigui com sigui, hem de treure el senyor Schubert d'aquí, de seguida Sí Ja sí. han comprovat l'accés a les vies d'evacuació? Eh? Què pretenen portar se el senyor Schubert i fer-lo passar per un mar de flames? Han de tirar les portes a terra sí. El foc està cremant, tots els llibres les flames ho estan engolint absolutament tot. Digues, això és tot el que et proposes fer? Em transmets aquesta escena infernal a través dels teus ulls de la mateixa manera que em llegies llibres? I això et satisfà? M'has decebut, noi. Estava convençut que el teu objectiu era ocupar el meu lloc. Ja no, ja ho he deixat córrer perquè ara tinc un altre objectiu més important. Veig que vostè no té gens de por. Digues, d'on sortit? Qui ets, en realitat? Que em pot veure? Els seus ulls gairebé no hi veuen, però si m'acosto fins aquí... Que pot veure el que hi ha reflectit dins dels meus ulls? Vaig néixer en una ciutat treta d'un conte de fades. Hi havia un munt de gent mort. Jo caminava perllà, agafat de la mà de la meva altra meitat. Era com si no hi hagués ningú més que nosaltres dos al món. Nosaltres no teníem nom. Nanu que la coneixes aquesta noia. Escolta, Carl, m'agradaria que anessis a buscar uns documents que m'he deixat a casa. Són a la taula del meu despatx. Deuen ser aquests. Mare! Això és... Informe de la investigació de la mort de la Margot Langer. Agència de detectius Helfrich. Margot Langer. Nom real, Elenka Novakova. Va néixer a Praga, Xecoslovàquia, el 12 d'agost del 1955. L'any 1970, quan tenia 15 anys, va entrar il·legalment a l'antiga República Federal d'Alemanya. A Múnich va treballar com a prostituta de luxe i la seva clientela estava formada bàsicament per homes del món de la política i les finances. El seu nom es mantenia en secret, però tots en coneixien la seva existència. Dins la llista de clients també hi ha el Sr. Hans-Georg Schubert, qui ha encarregat aquesta investigació. Pare... Veig que encara intentaves esbrinar informació sobre la mare. Quan tenia 22 anys, va donar llum un fill del senyor Xubart. El nom d'aquest nen era... Cal. Escolta'm bé, Cal. Has de fer el que et digui la mare. Agafa aquests diners i puja al tren de la línia 5. I tu, mare? Ja t'he dit que jo no et puc acompanyar, fill. Jo em vull quedar amb tu. No. Si et quedes a mi, t'acabaran tancant en una institució. Si et quedes aquí, sempre diran que ets el fill d'una prostituta. <susurra> Au, va, afanya. I el meu pare... Què? Aquella dona em va dir que el meu pare no em volia, que m'havia abandonat. <susurra> Ell no et va abandonar. La teva mare no l'odia, sinó. Sí. Mare. mare! Mare! Aquest nen va passar per unes quantes famílies d'acollida. Va viure... moments difícils. També va trobar famílies bones. Però ell se sentia sol. Sempre es va sentir sol. Suposo que d'això no en diu res aquest informe. La Margot Langer va continuar exercint com a prostituta de luxe, però l'any 1992 es va retirar. Corre el rumor que, poc abans de retirar-se, va tenir una relació amorosa amb el president d'un banc clandestí, però encara no s'ha pogut confirmar si es tracta o no d'un rumor fals. El banc clandestí que aquí es menciona, formava part d'una organització clandestina que es va dedicar des de l'any 1991 i durant els següents cinc anys exercia el monopoli del blanqueig d'una gran quantitat de diner negre provinent de tota mena d'activitats il·legals. Després de retirar-se, la Margot Langer va viure a Offenbach, a l'estat de Hessen. La foto és del pis on vivia en aquella època. Es creu que hi havia un jove de 18 anys vivint amb ella, però es desconeix la relació que hi havia entre ells. El 2 de novembre del 1995, el cos sense vida de la Margot Langer va ser trobat al carrer Haide amb una ferida de bala. Segons els informes de la policia, va ser víctima de l'atac del vianant i l'assassí encara no ha estat detingut. Mare! Hem trobat una carta que la Margot Langer va enviar a un amic tres mesos abans de morir. I n'hi adjuntem una còpia. Aquesta és la lletra de la mare. Des que em vaig retirar, faig una vida molt tranquil·a. I, dins d'aquesta serena monotonia, penso en el fill de qui em vaig separar i en l'amiga amb qui vam intentar creuar plegades la frontera txeca. Ella va ser capturada a la frontera i la van retornar a Praga. Després, vaig saber que havia tingut dos bessons i vivia feliç. Per cert, fa poc he conegut un noi que deu tenir la mateixa edat que el meu fill. La cara d'aquest noi em recorda moltíssim aquesta amiga xeca. Quan estic amb ell, és com si estigués parlant amb el meu fill. Segur que ell també es deu haver convertit en un jove magnífic. Segur que deu viure molt feliç allà on sigui. Confio que deu ser així. Pots estar tranquil·la, mare. Ara jo ja no estic sol. Ja veig per què el pare volia que llegís aquesta carta Per fi hi he Per què la mare em va dir que ella No odiava el pare No t'amoïnis, mare Jo ja no estic sol Què carai passa? Totes les portes estan tancades amb clau Ei, Díter, has avisat els bombers? Sí, ho acabo de fer Maraitxe, què hi hem de estar passant dins d'aquesta biblioteca? No. Oh, oh. oh. oh. oh. Aparteu-s'hi. allunyeu de la porta. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Té una pistola! Què? Què? que s'enfila i vagin sortint! La va gent gran i les dones, primer! Moltes gràcies. No sé com agrair-li el que ha fet. Em queden dos drets. Ei, on va? Esperi! Johan ¡Nina! ¡No dispare! ¡No dispare! Episodio 39. El infierno en sus ojos.